أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للكافرين لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مَخِقِ اللَّهَ جَلَّهَ جَلَالُهُ تَسْكِرَةَ دَي خَبْرِ اُقْلَا چه الله جل جلال هو لار خود لید لار ده هدایت ایم لار ده دلالت ایم خود او بیا شکرم من شید الله شکرواسی اسوک نہ شکر شین د الله جل جلال هو باندې کفر کی وس د مومن د لپاره او د کافر د دوالو د لپاره اګي هغه ځاګنې ذکر کېږي نړومبه د کافر متعلق تذکر کې ایم کافور اروز تو ذکر شنور پس متصلا ندې د اخرت اعظم ذکر کینو الله فرمای ان اعتدنا منګتیار کړه دې یکی نن لیل کافرین د پاره د کفر کونغو د کافرانو چې په لار د هدایت نه चलेل او کافر کې ټول داخلي باغی کې منافقم داخلي داخل داخلي وثنیو یعنی بوت عبادت که انکیم داخل لی دا اللہ نالا وجی کم شیطم عبادت که یغا ٹول پدیکی و را داخل لی تیار کڑی دی اللہوی منگا غیل را سلاسل و اغلال و سغیر سلاسل جمد سلسلی نو زنزیر تاوی لکی جی خپوکی جی کما چولی شی بیڑے وطم وی زنزیر وطم وی نو دا اللہ جلالہو تیاری کڑی دیس آو مخ کی صورت حق کی ترشیو چی سبعو نظیران او یا گزب وی نو دا زین تران نشی چې انہیں لی با دا اللہ نا تختی نوزو باللہ نو درا تنگولو دا پارا بود دا چی. دا دا دی زلت او درا سوائی دا پارا. نور دا اللہ جل جلال حون سوک تختی دینی شی. او نه د الله د عذاب نواتی شی. نه دا د دا زلت دا پارا با دا غسلسلی. او دارنگی و اغلال اغلال جمع دا توک عمل، سټ ته چې کوم پټای چی پټیوته ویل کې سپیټ ځړې پټای نو سټ ته چې کوم اجولي شي اګه د اغلال ویل کې نو سټ په ام ودا پټای او زنجرو ناجولي او پاګیز را بعد د الله سنت د سټ سره تړل لشي وی د دې وجې ابو درداسه پرمایخ په الله سنت د دین مخ کې او چت کې اخرت کې د سټ سره وتړي ینه الله ته عبادت او کې عاجزیو کې نو پدغه اغلال باندې با د زید لسنه د شیطان سره هغه تړل لشي وي د جهنم یانو د دغه کافرانو د ذلت ته پارا او دارنګي وسایر او الله یې ممختار کړي د سایرہ نارن مستائرہ مساارہ اور لمبی و او هاوددی اور یو په اویا باندې هغه گرم دی باغي باندې بدی سیزل شي باغي به الله جل جلاله وسوي نګور اور چې هغه بیا شی و ته په یو ځای باندې پروت یې خپونم تړل لشي او لاسونه همتللی شوي نو نور زیات به سزل کوي نو دا دری وړ ذاابونه شو. دا دغ چا دپاره چې د الله نهلااد د غیر الله عبادت کوي ورپسې د ممنانو تتسکرال لا کوي. اابه شرربونه من کا كانه مزاجه کافوره. ابرار جمع ده برده یا جمع ده بارده نیکوکار متع انسان تا بیلکی گی ابرار و تزک و ازک اغی توسو و فراخی را وستی پنیکو ډیر نیکوکی دیر محنت کڑی اخپل نیکی دیر زیادی کڑی آن تر دیچ دا اغی نیکی پو گناونو باننسی شی زیادی شی نیکی پا کی زیادی دے نیکی پا تالاش کی او داغی عمال سے دینو آگے عمالم وصرا وصرا پا بیا بیانی گی خودی نا مراد تابدار خلق پا نیکی کے اخت خلق دے نیکی زیاد کوششکون کی خلق نو یشربون من کاسن دی بسکی داغا ګلاسونه یا پیاله د شراب ډکه نو کاس اصل کې وی لیکيږي د شرابو د پیاله تا چې پاږی کې شرابي او ډکی دوی مخ خبره ده چې هغه ډکی نو د شرابو د یا اډګ پیاله اغه د ویلیکي کی کاس نو دی بس کل کيدا ګلاسونو د شرابونه کانه مزاج او حچوي با غ ملاوت د دے اغه ذایقه د دے اغه امتزاج او مزاج د دے کافور د کافور د وو اتاسو کو خیال کړی سړی سشس کی سکا کوي شربطی نو پاږی کې اخره کې روح حبزوا چی دا غږ زایګه په غالیبي داګه د وژنې خلک اغز کی یاوبې نووبل کې اسکی هو غبین په کې وا چی زایګه ولر کې بین دي یا خالص یوبې بل س په کې میلاو کې د ځای کې دپه د مزاج دپاره د بدلولو لپاره نو الله پر می كانه مزاج وی به میلاور ده. دی کافوره د کافور د اوبو سره ځکه هغه یو د دی کافور کاپور د خلک کې غمی له چې ویل لا بهو د اممونو باې میده کې سپینې ګوللاي دسېدې په د ځایونو باند دی او لګئ نو دا کافور نه د مده د جنت کافور دي څنګه چې دنیا کې شربت کې سړ ځاییکې چې نو دا چینه نه ده دې خپله بهتر نهظیک ده چې د هغې مسله مثال په دنیا کې نشته نوضاییک به د هغې د کاپور دوي کافور او عبزه کوي پرسې الله پر م دا چېی نه ده. چینه کیسی اوبې هو دا دی بخپل زایکی چې دی کمسکا قیده شراب سکینو په دې شرابو کې بللو غونته ملاوټ د زایکی او د مزید پر د چند سنر شوی د کاپور چینه نه لاګي اوبې مې کاپور سشه ده نو الله فرمایي چې عینن ینه کانه هاذ شراب المبر یا خ دا دی چې دغه د دوی دپه دا کماسکاک تیار شوي د نو الله جلله جلال پر دا یو مستقلل چ نه ده دا نه دی چې لغ ان تقللا کې تیار بس لږ لګ نو دا یو مستل چې نه ده د ابراو د اسکاک چې دی دا ی مستکل چنی په شکل بانددي ادو مانا دال جنا دی ابرار الله چې په دې خپل شرابو کې کوم ملاवट کول شي ندی لته لګو کول شي الله پرمحي دا یو مستقل چې نه دا یې شراب به عباد الله چې په دې باندې بس کې غبندګان د الله جل جلالو نو ابرار لته لون دکی ملاوت او چکم مقرب خلف تي چې په هغه کې عبديت ایبان د عبديت نه دی خپل نفسې د الله مخ کې ذلیله کړه دے د الله تابع کړه دے د الله په حکم کې لګول لري د الله عبديت یې کړه دے الله ته عاجزي کړه د په پر دین باندې چيلي دلی دی نو الله دی دیو پدی چینہ کیس کی د دی لپاره ملاवट نه دی دی به خالص کافور سکی عین انداز چینہ د الله فرمای یش رب وی حاجس کی په دې باندې ایباد الله بندگان د دا الله تعالی چې چا د الله بندگی کړي په دنیا کې د الله غلامی کړي نديب بلاد ملاوٹنا خالص بديس کي لګتا زه خیال کړی کور کې چه پخي کې نو ما شمانو لب کي خلق توري پاني نه جي يا ول لسي گوند د جوړي کې وبې لوند خبر زان دالکن کور کې ومشري ناغه خالص پي کي په خول شي نو پر کول شي خبر زان دلال رجکم ينه مقرب بندگان دي نو د دې تبور کلشي خالص دغه کافور ورکلشي او پاغي باندې باندې خالص کا کی زګه فرق به کی چا دنیا کې ځان زیات ستړي نو نه داغي به الله تعالی زیات کرام کوي چا لګ ستړي کو نه داغي داغي مناسبت سره وسکې کرام کوي الله پرمه دا چینه دا په دغه چینه کې خالص کافور چې بسکی ناغه د الله بندگان مقرب خلق نزدې خلق ایو خالص کی اذويم داره چې فجرونه تفجیر دی به صرف سکینه بلکې دی به جاری کوي په جاری ګول زرا خپل محل تتن لختي بوزینو کند کنستل بني پزما کبیر روان کی اشاره به ور کی خپل کور ته د چنينه بوزینو اشاره به ور کی د پزبر روان شي نود پ روانې پروانو لو سره ځان سره ببوزيبللاند دسه مشکته او د مینت نه چې هغه ابرارو ته لږ میلاويږ نو مکرربین به خاالسم کې او ځان سره ببوت لیم شي که کور د تنسه بوي خاالص لختې نه ځان طرف کور بوي کورطربطتهې روان وولکې کم ځ د جیغې غواړی نو دا به الله جلله جلال هو. اغېت ورکړې دا غېد اعمال او پر برکت باندې خپلو بنگلو ته خپل کورونو ته خپل مجالس ته خپل محافل ته کوم زې تجدید واړین او غې وبوتلې شي وجه سماور پسې اعمال ذکر کړي چې یوفو بن نظر ذک دیب دنیا کې وفادار کړه فن نظر باندې نو نظر صله پوخلباند په تلفظ سره هغه شی چې هغه په ده باندې واجب نه دی خو دا اغه د جنس نه یو واجب ویغه په ځان لازم کله کومس فرض دی د ورکا تدا کار مې شو دا د ورکا ته موږ کوم روژه فرض تا نو دې پوخلباندی وی تلفظ شرطه چیرې ک زما دا کار وشو یا صحت ملو شو نو زب پنزورږي د نظر سره کما نسما د ته نظر ویللی کېږي ح کې اضازې یستخره جو به مال بخیل په دی سره د بخیل مال الله تلا او بعضې دغ خیر پ لټي ص دکه خشي نظر په زیایبان د ترین ش دی نه الله پر مای چې دی به نظر بوره کوو نهګوره داېنا د داې چې کم خپلځان باندې کمشي لازم کو هغه به وپادې کوله. نو چې کمپې الله لا زمم کړړ اخ به یت طریکې سکو کوو ادا کو چې پهځان باندې په خپله کوم فرس کوو د نظر په ذریه وا چېب نو غ چې ادا کونو چې کمپې الله فرسکه دی لکه پر موز د ذکات دی فر حاج دی نو داغو به طریق طریکل اوله داسه کوو ادا کوو. نو د فرایز او انتهایی اهتمام به کو د واجبات اذوین و او یرید البدی یوم ان د داس ورزنا کان الشر مستطیر شدد اغه اغه شر مستطیر اغه خوریدن کې نو د دین به یراوا نو د قیامت درجه خوف داغي د دا عذاب خوف چې داغي اعظم بلکل خورور د الله تعالی ذکر کو نو داغي ند دا یراوا نو د خیرت عذاب عام د هر مجرم ته هیڅ یو مجرم هغه داغینه بچ کېدې نشي نو د اخرت یرب عزل کیو نو دا بهترین اعمال لکم انسان ځان الله ته نزدیکی د قیامت درز يرزل کې کې خودل چیرې قیامت را روان دی قیامت کې به ځي کې چې کل انسان سره د اخرت يرې نه انسان تبې عمل کول هغه آسان وي او ګناه پر خودل او مدسوي آسان وي چې کل اخرت ير نو بیا چې مخلوق یې نو ګناه نه کوي ځکه مخلوق نه یې او چه کل مخلوق نی نو ده خدای د ده ده تصور نی چې خدای ما ده گوری. پرده ایزت ته پرده مال لی غیبت ته اقلاده زور د زیاده ده چې ده اللہ یرز لکی نی ده انسان نو د انسان حالت بیا ډیر برباد شی نو دی با یردل ی خافون یوم انکان شر رو ہو شر یعنی عذاب مستطیره اغا ریدون کې دی تعیمونه تو عام اوی به خوراک کوو علا خوب به سره د دینه چې په د تو سره د خوراک سره محبتو خو خپل ځان باندې به ترجی وکوو لبل نو خوراک به کوو مسکین په په کبانې یتیمهنو په ییمبانندې ی یتیم ما تابوهو. لم یبلغ ذا چپ لار وفاد شیو د بلوغ ته نه رسیدله ناغت یتیم یانه چې خلک وو جپلارې مړیندا ځپلار خو د دې کا کام مړل ز د ګریس په اند ته یتیم نشو ویله دا چې د دی والد صاحب مړل یتیم نشو ویله دا څه مطلب د ټولو د ډیرو خلکو بلاران مړ دی خو چې بلوغ ته نه رسیدله اولی د محترم وفاد شینهغه د سوي لګی یتیم نو خوراګ بیگوی یتیم باندې او اسیر او کې دیواني د دې آیات نه استدلال د دې کول شي چې دا مدني ځکه کېدیان په مدینه کې جهاد نو جهاد کې بیا کېدیان هم نيسه لشي په لارانو پات کېږي یتیمانان هم د دې آیات نه دا استدلال هم کول شي چې دا آیات مدنی دی یا د سوره تول مدنی دي د دې ځنه په استدلال کول شي بیادانا نازل شو د چا را کیسو کوایو و ان ساری بر با کیسو باز روایت صحیح روایت نه دي شي اګانو ګړکري دي حضرت علي رضی الله عنه بياد دي دا, دا کور والا دا غي د خادم بارګيش خونه دغه روایت هم صحیح نه دي بس دا عام دی الله تعالی فرمایي د تا عباد الله د نیکانو بندگانو چې الله تعالی اګي ته خالص کاګ ورګيو دا جنت د چینی بزانسره ګرځي نو دا غي بارکه الله پرمای چې خوراک کوي علا حب به هو سره د دینه چ خپله و سره محبتي بعضي د علا حب به معنی کوي علا حب ال اتمام خوراګ کوي په خلکو باندې خرول سره محبتی یو معنی ما وکړه علا حب به سره د دینه چ خپل د خوراګ سره محبت ته حب ال ور یا په خل باندې بانده دو خرول داغی سر محبت پبل بانده خوراک او کی زان لے زخیره کی نو دا سی خل الله تبا اللہ تعالی دا غچین ورگئی او یا ادره ما مانا آغا دالا چه علا حبی سرد دنا محبت دا اللہ نا اولی پبل بانده خوری زکا دا اللہ دا زاد سر محبت تے اللہ خوخت تے نو د الله مخلوق سره د محبت کی پاغی بانده سکئی خوراګ کوي خدایو به معنا راځي حدا زکه بل زکی راضی و ات المال علی حبه و یؤثرون علی انفسهم نو دا آیه ته سره مناسب معنا په خپل, زان بل سکی مخکی خپل دے سر پخپل محبت ته اړتیا دې ضرورت شتا خپل ځان رست کوي بل سکه مخکیکي خپل روټه سره خپل محبت ته ضرورت ته ځان پرې او بل مخکیکي نو دا معنا راځي حدا د نور او آیتونو سره مناسب معنی ده نو یطعمون او اسیر او بل قران کې بچا باندې پکې دي باندې کې دی نه مراد دلتبازي وای مسلمان کې دی خدا خبره کمزوري دا نبی علیہ الصلات والسلام مسلمانانو خنه کې دی کول یا بعضوي چې کاپیرانو سره کې دی وغته نه مراد سو کوی د دینه مراد مشرکان کې دیان دي دی چې کم جنگ بقېدو د کافرانو نه بقېت شل نو هغه ته نه مراد دي خو سې خبره ده الله تعالی اسیر ذکر که ک مسلمان کې دی, دی او که کافر کې دي ارنګ کې دي چې خو ته په هغه باندې خوراک کې اگر چې خپل دي ضرورت خو بل په ځان باندې مخکې نو ار یو کې دي چې وي د واړ ته مراد کې دي اودایان ساته چلو پر مې خپل سره محبت ته بل محققي نو دا اصل روم زپاره تیر شی و چې لن تنال البره حته تنفق مما حبون کامل ني کې تعالی حاصل ول شي چې اگر شی خرچه کې جستاو سره خپل محبت کم خوراک کم شي ستا په خپله خوخت د ځان ل خوښ دغې نهته ورکې او په صحت کې ورکل لااند ساه چې سړی بیمار شي او پات ک کې غ نه ځکه صحی روایت کې راځې افضل دقه افضل ص د د دانته صد د کوانته صحح شحي تااملو لغ نه تخ ش فګ سر د کوو کې ته په دا حالت کې چېته صحت منې اوت شو می په مال باندې او ته مال دارای امید ساتي او د غریبين يريږي او په دغه حالت کې ته بل لور کې نوجا کې ته صدقه ویلې کې یو ځای چې ته خپل باندې تیرواني او بیا صدقه کینو دا خو د بچو حق دي او په بل بل پليتکسیو مې پرې خو مجرم ګرځ خبر ځان ته لکه چې سړی د مرګ بیمار شي نو هغه سره په درې مروپاي کې حق پاتې شي نور خو د بچو تا د الله تعالی په حکم کې بچو ترپتا او رشتہدارو ته شي منتقل شي ان اعتدنا الله يكن المنتيار كذلك للكافرين د پارد کافرانو سلاسل زنجیرل بے واقع للن او پټو زنجیرو نه د غاړو د پارا وسیه اور لمبې وخون کې ان العابرا کن نکان خلکو ی شرابوونهدي بس کې من کاسندا پیا دا گلا د شرابونه دا ډکوکیلانو د شرابونه کا نهې زااجها چې و به میلا او ځای ک داغې د کا فروروبو۔ اینا ڈا یو چینا دا الله و بیہا ای باد اللہ ہے چس کی بندگان دا اللہ تعالی یو فجیرونہا و روانہی بدی لرا تفجیرہ پر وانولو سرا کم زیت چی غوالی یو فونہ دی بوافاداری کول دنیا کې بین نظر پا نظر بانده اب پورا کون وي خافونه یو منودي بېدل د داې اوورځنه کا نهشرروو چې د عاعزام داغې خطرناګذااب داغې مستطران خوېدون کې تهمونونهطدي بهخوراک خو على خوبي سره د دینا چې محبتې او د خوراک سره خپله ضرورلتو نخراو <تصفيق> بے مسکینن پا مسکین باندے و یتیمان <تصفيق> او پیتیم باندے و اسیرہ او پی کدی باندے الحمدللہ رب العالمین <تقید> و نعلم والسلام على رسول اللہ علیہ وسلم اللہم مہدنا وہد بنا و جعلنا سببا لیمان دنیا قلب رسول